gjithë dhe lëvda dhe falëndërimi të, të akunë Allahut Subhanehu ve Teala Allahum e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihëm kërkojmë Salavatët selamëm i pengamberin tonë Muhammedin Alehi Salatu e Selam Bi shokët e ti besnikëm i familjen e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët besimtarët e se të njeki në rrugën e ti me të mira dherën e ditën e fundit e kësaj bote Në ruar dhe zër, pas për fundimi të libri të hoqës Ebu Hatim Ibn Hibban, Allah Neve të të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellit Gjellaluhu, me vargën të cilja kemi publikuje, që të flasmi mbi emrat dhe cinsit e Allahot Subhanehu vëtjala. Nuk ka dyshim se kjo tema është tema më e lartë, tema më e madhe nga pesha nuk diskutohet së është me peshë më të randë, dhe se qendra dhe boshtin mbi të cilin silët kretë Kurani është njohja e emrave, Dhe qësime të Allahu të bareke Vëtë e ala Kjo tem me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu hu Do të në mërë një vargë e, bukur gjatë të ligjeratave Në mënyrë që ta të mundohemi spaku me, me, me përthekue Në atë kudrejtin njërzor Ajo nuk përthekohet Vetë vetin nga se vetë tema Për nga natyra nuk përfshihet Mirë po me takatin njërzor të mundohemi që që ti dalim në në çështën e Allahut te bareke ve te ala. Ëh kjo temë e nderuar dhe zot gëzon te dietarët një një prioritet lart i cili prioritet nuk krahasohet me asnjë temë tjetër. Pra njohja e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve te ala është në atë lartësi të rendit parë dhe prioritetit Që në krahësim me temat tjera E cila vjene dyta e treta kështu më raut për temave të islamit Mirë për nëse i mërë të gjitha temat Krahës emrave të cicive të Allahut Nuk krahësovët largësia mes, mes njërat tjetërës Pra baza dhe thelbi dhe themeli Krejta temave të Quranit dhe haditit për nga berit sëllem Janë njohja e emrave të cicive të zotit ton të bareke vët e alla Parëse me filluën Më para thanjes që ne kemi përgatitur, do ta bëjmë një hartë të shkurtër se çfarë do të flasim në në këto në këto ligjëratë me leinën e Zotit Xhel Xelalu. Të nderojë Allahu të flasim fillimisht për rëndësinë e kësaj teme. Pra sonte do të flasim me leinën e Zotit Xhel Xelalu, sa është rëndësishme të dietarët me fol për emrat në cilçit Allahu te bareke tuala, që ta dimë ku jemi, me çka jemi, për çka jemi tu, tu horvatme me fol. Pra sonte do të le të me leinën e Zotit Xhel Xelalu, rëndësia e emrat dhe cicitë te Allahut te bareke ve teala tek njeriu. Sa es e rëndësishmë njeriu me ditë emrat dhe cicitë te Allahut te bareke ve teala. Pastaj pika e radhës, dhe normal çdo pikë ka mundësi me pas degë shumëta. Pika e radhës se do të flasim do të jetë rëndësia dhe ardhya e kësaj teme në Kur'an. Pra çysh ka ardë kjo temë në Kur'an dhe hadithe ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pika tret e rendit do të jetë emrat vet. Pra emri Allah, emri Rahman, emri Rahim, emri Gafur, emri Tawab, El Hayy, El Qayyum, Es Salam, El Muheymin. Këto emra Allah, të Allahut të ëmbërtur dhe të lartë, emër për emër, çka do të them, si besohet ky emër në përkatësimin te Zoti, çuçi besohet për Allahun ky emër dhe ato cilat janë xhurmë, to cilat duhet nami kërkutë vetë të tona kur e besojmë në emër të Allahut te bareke ve teala dhe në fund do të jetë tema e cila isha në dilem, po pra ishim në dilem a ta paraprim zhilem apo ta hedhim në fund dhe vendosim ta lëmë në fund dhe ajo është tema e ateizmit. Tema e atyre njerëzve të cilët diskutojnë realisht ekzistencën Allahu e Allahut te bareke ve teala në këtë temë do të ashtim në fund. Dhe kur ta përfundojmë, si besimtar, në Allahu njële gjeleluhu, emra dhe sisit Allahot, në fundet e diskutojna, si kunder përgjigje, dhe sa të që ndronë, dhe sa të që ndronë, dyshimi, a, a është real dyshimi, i atyre të se të thoinë se a ini të sigurt, a ini të sigurt ju që egzistojnë një zotë dhe ka një Allah, e kështë me rratë prej legendeve dhe prallave të cilat i thoinë atë i isat. Mirë po këtë temë du të alojmë në fundë, ropika e par E dita ardhja e kësajt në Kur'an E treta detalizimi Pra balca e temës është me detalizu Gjithë shka që akotë bojë me këtë kët temë Dukë e fillu nga emrat e Allah U të varë e kjo e të jala Dhe në fundët alam Se qka thonë atë istat Të cilët thonë se nuk eksistoj një zot Të cilin ju e imaginoni Dhe besoni ata i cilin e ko emri Allah e kështu me ratë Dhe da shumë i këta në fund Se qka thonë ata dhe se sa të që ndrona jo dhe cilë është raport të jërë këndër, këndër tëre të ndërrua dhe, dhe zërë kjo tem të kdjetarët kur trajtohën, drajtohën dy pika pra kjo tem emrat dhe cilësit e Allahut trajtohën dy kande kandi parë është kandi regullave pra qysh me besu një emr kandi regullave pra ka regull, qysh e beson Një emër të Allahu të barë e kjovë të ala Edhe sa i përket Allahu gjele gjele Qysh të shme besu Ti se që ki emër është i Zotin Dhe kondit tjetër I cili diskutohet tek djetarët është gjurëmët e besimit Nga emrat e Allahu të barë e kjovë të ala Pra janë dy O regula qysh me besu Dhe regulli Anës tjetër i cili thot Qili a gjurëma Por shemull Qili a gjurëma që ti e disa Allahushe a ka gjurën ke emër të ti pra kur ti e ton a e ki mbiqqirje a e ki nëndjenjë a e ki të pranishme emrin Allahut përshemull basir a i cili shem sa është gjurën majote në emrin Allahut përshemull dëgjuhës kur fol ti a të kujtohët se të e than vjarën a i një dëgjën e kështë mëra pra Jan dy tema, disa dietar janë mirë me të parën dhe disa dietar janë mirë me dytën. Edhe disa dietar të tjerë i kanë bashkuar. Sa i përket të parës rregullave, personaliteti më i madh i cili mirët me këtë temë në historinë e muslimanëve është Sheikhul Islam Taqiuddin Ibn Taymiyah, rahimahullah. Ne tashojmë se na Kena me, kena me i përdorë shpesh këtë emar i bën tëjmija i bën Kajimi, rahimahum Allahu Teala, eksumerat Pra njeri ju ma më shuar për me e mbrojt regullin qka i takon Allahut o shejkhull Islam i bën tëjmija, kjo me pajtimin e kedve edhe ma ata shka pajton me i bën tëjmijin edhe ma ata shka spajton ata pajton se kjo është që është mirë me këta ma shumëti O dikon vitratshin e diçka vullime, krejt mohabetin sil, e, e sill me emrin e Xhi Allahu Te Baraka wa Taala. Do sa ibn Qayyim al-Juzjiyë merret me rregulla, mirë po i ka dhënë shumë doz jurmës. Po vao për shembot Ibn Qayyim al-Juzjiyë tani ti e kuptove se Allahu ai fort. Ti tani në jetën tënde, a je të jetuket emrin ajo? A ti a je të utut fortet ajo? Edhe çish duhet me utut. E kemsua emrin e Allahut Rahman Gjë është i gjithë mëshirëshëm Cili është uh, Aj efekt që e ka lujtë ke emër të ti A jeti i mëshirëshëm A falti, a toleranti, a jeti zemërgjanti E kështë mërrat Pse? Se e ke kuptu sa Allah e Rahman Dhe e do Rahmeti Për kjo është pjesa e E gjurëmës Dhe gjithashtu uh, Në këtë tem Do t'i shëshrojna burimët Nga e cila neve do t'bazojme si Kjo tema me madhe që e këzistanku Kjo temë më madhe që ka egziston Temë matë madhe Se sa me thanë Allahu e ka që këtë emër Kështu kuptohet s'ka maranë që kjo E kështu me la Ma dikë që përshemu vetë emri Allah Neve mëna vetë tash Nëse të dikush Sa është të rëndësis lartë Mëna vetë neve dikush ju që ka i besoni Allah Emri Allah që do me thanë E ka një do me thanëje Emri Allah ka një do me thanëje Cila është të do me thanëje dani kur ti e pra çi çkë kjo domethënia do të kjoja guzim do të kjoja guzim ekat guzim kush e kanë të ndëruar dhe Zot ata s'ka dinë ata çka dinë e kanë kët guzim andaj do t'i përmend mi burimet ku të flasim për ardhin e kësaj teme në Kur'an se kjo temë ku bazohet në Kur'an, hadith, çdo altere mëove, sahabëve tabine tabit tabine eksto eksto mëro të ndëruar Zot Liga aporto do ta cekim, parasë citojna nga dietarë dhe gjithashtu të këto pi theksojnë tani pikat që hartën and ket tem, ket vargu do të ket shumë citime. Por naum sum te lisrata e kaluar te vargu lisratës kaluar te ibn u hibani, kur flasni për shembull për vlerat e njerit, për vlerën e mençurisë, normal ndërhyj shumë edhe neve ka pak. Po flet vetë autori dhe sharusi. Dhe atë o malet më sharu me, me u xhanu pak edhe Shpjegusi Të kjo të e më vëzër Nuk nëhtakon neve shumë me më ndërhyje Pro, Të kjo të e më të shumë Misejna-jena pak të ngushtu me citate Pse, se bëhët fjallë për Allah Bëhët fjallë për Allah umjelluala. Dhe s'kena na shumë apsir Na me kalzu Por që e mullë, s'ka muna apsir me ju kalzu A i dini që shuë Allah Qukë që kështu Parështërë vijë, ku shjeti, ka e diti Andaj, kë i vargi lëgjeratave ës Në thuhet në filan ajetin Në thuhet në filan hadithin Ka thonë filan djetarët dhe në duhet citat Pse? Se jemi të folë për Zotin të barë këvë të ala Andaj përgad, duhet më përgadi mentalisht Që mengu citate Mengu citate që kanë thonë djetarët Për filan emrin të allahu të barë këvë të ala Si kuptohet filan emri allahu gjele gjele aluhu Para se qëkojmë të citatë të, të drurë Dhe e zërë disa pika të rënsish me rëth kësa i teme Pika e partë të dërua e lezër, nuk eksiston Dhe qka Më e madhe të cilën e mëson njëri ju Në këtë dunja, se sa Më mësu për Allahun të vare këvo të jale Pra nuk eksiston lezër në dunja Dhe qka që ti munësh me mësue E vler Të keta jo më shumë Se sa emra dhe cicit Allah Kjo pa asni përja shtim Pra shkom e donë E përvesh telefonit Pa asni përja shtim Ska, ndunja, shkenc, land, materje, studim, hullumtim Që mundet më ngrit nivel muqmue Sikur emra dhe cilësit Allah u të barë ke vëtjala pra, Duhet me post tani ti parasysh Se jetë emsue dhe jetë ndalë me emsu Pra tematikën më të madhë që eksistan Dhe është robë, zotë i unë të barë ke vëtjala Gjitha është do të ndiru e vezër, kam përmen djetarët se sheriati Allahu ju gele jelalu osht nje gjurm e shfaqur e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke tuala prandaj sheriati ma kur them sheriat çka do të, të, të them halal haram lejo dhe silejo por çemu themi neve namazi farz alkooli haram u i halal apo eks tamam tani që kjo lejovët farz haram qëka është rumullak shëriat liq shëriati Allahot është gjurëm e emra dhe cicitet Allahot pra Allahu gjellu ala kur thotë une e kam dalu zinan pro nata nje kuptojmë se Allahu po u rej ka nishka sepse e ndalove e u rej zdo me bakit pun po. a da e kam dalu kur thotë namazi farz Në kohën e vetë Pra Allahu gjellolla po doj ka disa veprat Qubane Se unë e du me këta Eksu mëra Kërtoj Allahu të bare kjo e tjena Por që emull A gjëron e Ramazani Argumendojnë se aj e don a gjërimi A doj që ka don bëjnga meri sësëllem Allahu është bëmirës e do bëmirësin Për Shiko e ka lidhë qërija atin Tane, bëmirësia që ka është? Bëmirësia kërte e bëmë bëmirësin O shëriat, të je ba një vej për të mirë Për nga meri se sellem thot, Allah është bëmirës E do, e do bëmirësi Minjere lithë e sifatët e Allah u të barë e kjovë të ala Dhe ka dhe djetarët se shëriat i krejt, pra feja vëzër është gjurën e, e kuina? E Allah u të barë e kjovë të ala Piktu e kuptojna se sistemet e huaja nuk janë, qka? Nuk janë rrugë e Allah u të barë e kjovë të ala Sa jo pjell e cilësive të njëri ju Për që e më gëzë Allahu gjellu ala Kure ka bozhinon haram A konë të ugut Shkrui haram se Një të ugut Ja, jo, hasha Allahu gjellu ala nuk gut Se nuk, e, qik, nuk i ban presion kërkush A la, mëj madhe Mëj madhe Pra Allahu të bare kjo dhe kure e zbritë qëriatin E zbritë pa interes E zbritë pa interes pangutja mirë njerë kur e vënë një ligj angutot nuk angutot ngutën se ka nevojë ka nevojë ka kanë nevojë edhe e vënë ligjin për, për përputhje me nevojën e vet pik tikondi kan thënë dietarët se çdo sheriah i ashta fes Allahu te bareke tualla batil pse se e ka vënë për interesin e vet e ka vënë për interesin e vet Në Sallou jeni në ana 22 Sheriat vetëm për interesin e robve. Është gjithashtu e ka mat interesin e kreditit, jo vetëm të njonit. Provoq kur ka zbrit haram zinon. Ai konvenon këo vetëm dikujt akejve, kreditë. Ku kush ku ka ndonjë që dikush thotë qirë. Unë e familjen nuk i shkon punë e madhe me marrë dikush. Si shkam probleme me bëj zinon Allah. Pro si shkon problem me leju dhe një feja Me bo me motrën të e me zinatikush Ako të shkën të njënë që të të shkën Parveç atyre dhe se gjë ka prisht natyra A dhe atas janë, janë valin këtë aspet Mirë po natyra e shnojsh thot Jo, mum konvenoj ka kjo Dhe nësi këthejmi natyros Shnojsh Gjën janë i thot mum konvenoj ka Mësme më prek Nanën, halën, motrën, qika Pro interesi kujna I ketve Kër Allah e ka ndalu Prekin e pasurisë o huj A interes i njanit e i ketve I ketve Kush ka në dunja Dunja që thot Shire, për mu nuk o problem Kur dush hinë duqan, hinë shpej, vedhëm Pse, mu kjo pun nuk u ban problem E kondër, ta Kredvi u ban problem Allahu gjaka bo haram Pse, interes i ketve është E tani Allahu të barë e kjo e tala Kër vendos një liq Nuk ngutët nuk niset nga interesi vetë se ka interes, do tashojmë na se Allahu emrin e ka Ghani, i pavarur, s'ka nevoj. Nevoja, fjala nevoj, anem ka diçka për Allahun zvlen. Zvlen. Do të amshojmë në atë emri i Allahut, i pavarur, pra nuk varet për buqe, nuk varet për ujë, nuk varet për ajër, nuk varet për për ngushëllim, nuk varet e tjera të tjera për nevoja të njerëzit. Pra sheriaoti vlezër është gjurm e emrave të Allahut te bareke وتعالى andaj fot i bën qaim el juzie do ta fitojmë më vonë se mësimi i sheriatit nën hijen e emrave dhe cilësive të Allahut e bën kuptueshme rahmetin dhe nevojën e domosdoshme të këtij sheriati pa kur ta dishti se Allahu جل وعلا është i dijshëm, i urtë, i mëshirshëm e ka prur ligjin por purthje me këta nevoja të njerëzve pa përjashtue dikan për interesit e kupton se kjo është maja e ligjit te cili e ka dhënë njerëzimin dhe është ligji Allahu te bareke we taala gjithashtu nderu Al-Azhar ne emrat dhe ccit Allahu te bareke we taala nd raport me njeriu është një sekret shumë i madh ajo na kemi përmendë te fjal Allahu te bareke we taala kur Allahu gele ka thënë me laçëve ka më bën i njerit ka prezantu thamë bon adaimin dhe me, me laçut plot Allahu e di numrin e tyre ata kanë diskutuar mes veti pse më kriju këta pse më kriju këta çka çka duhet kë kë kë krijm pra çka duhet një njerë i cili mrena për bërive të ti tij ka xhak vlon nervozot koç ka s kanë muit më përfitiru çka duhet një krijes e cila Iko ki qëto Andaj që ka i thënë Allah u te bare kjo e teala E te gjalu fija me njuf si du fija A pe kryon di kanë që ka me mo fesada Pse se nëzë bëna fesad Pra Para se ti me vetë Kse më ka kryu zoti Ka vetë para ti me la që Pse ti kryu zot Pra pytje vrezën ma e ma dhe në dunja Pse në ka kryu zoti Andaj djetarët janë pajtuse Vesë që me indurit se bojnë këtë pytje Kjo pytje normale është Pse në ka kryu zoti E të të me lipë gjëvabe Para se me vetë na kanë vetë me lachet Pse o zotë pe kryon njëri Dhe zërë për me kuptu Pse së dhe kanë kuptu me lachet Do të më këti të kryimi me lachet dhe kryimi njëri Përra pse me lachet së më pe kupton Pse o zotë të kryon njëri Pse së më pe kupton Se kryimi me lachet nuk jam mundëson me kuptu Kryimin e njëri Ka cili kanë, përshemë Me lasë dhe zërë janë kriumë nga drita dhe janë të kriumë në atë natërshmëri që se njofin gjunahin Nuk ja u lezonat të nëve, nuk ja u lezonat të nëve, asë në pjesë e kriimit të në, mi thonë Allahut, se baj, s'ka Andaj tha Allahut gjellua në Kur'an, la ja asu në Allahe ma emarahum Allahut nuk i kundërvijen, hiqë Fështë të e programu me ata Ata e dinë veç me e thonë Subhanallah, Elhamdulillah E madhrojnë Allahu në vazhdimësi Ata veç dinë me zbatu urdin E Allahu të bareke U e të arë Pra me një fjallë ata se njofin gjunaj E Allahu gjellë lu ala kure kriojnë njerijun Qka deshti me njerijun <clears throat> Allahu gjellë gjellalu Të njeriju E shfaqi një grumbull të madh dhe emërave të ti të cilat të melacet nuk kishë mundësi me ushfaqë për shemë emri Allahut gafur falës qishë më ushfaqë të melacet së mundët më ushfaqë pra Allahut e ka cilësi me falë cilësi e ka dhe emër e ka falë jenë falës e falaj gabon falë mirë po Te njoni shka zgabon. Çish ja kallzon ti çiket emër se lexhonaj. Pra me laçë Xhibrili. Mi than Allahu Xhibril, unë ti pra po të fal. Por më kuptua, çish o Zot më val, do të më edit. Po çish o Zot me kundërvit tyje. Pra smonet më e kuptua, çish je ti falës kurun? Realisht, realisht unë nuk të kundërvij në tyje. Por më kuptua Gafur, do të më ekziston njëri i cili thot, o Zot A ke boshda haram po une e vaj. E ma vona ti më umteg me than subhanallahu. U po mgjendoni azop i madh. O zot fal. E tani vjen emri Allahut falas. Çishme kuptu emrin tjetër. Do ta shohm natë çdo emër çish çish kuptohet kjo. Për shembull emri Allahut te bareke ve teala es sabur. Çi ka than pejgamberi alayhi salatu selam, pra emri vetë Allahut është es sabur. Sabur do më than durimtar i madh. Durim tari ma Qysh e kupton me laqët që Allah u është durim tari ma Së morët me kupton Pra që dhe më dheze durim tari ma E ka kriju E ka pru urdhë dhe ndalesat A i singon këto kit, kit mrapsht i thena to Edhe Allah u bansabër me ta I e buk, i e uj, i e pëtë katë, i e për kuvet Pra bansabër Jo veçkaq E shajnë ata, e ofendojnë ata, e përdhosinë ata Andaj Andaj Për shembu, Allah u gjellëvala shahët ndunja, shahët, ofendohet, përdhosa, sharia me e madhe cila, mi boshir ka ti, s'ka me të madhe se mi boshir ka ti, me gjitha ta Allah u jep buk, që dhe madhon kjo, sabër, me ta, e kësë të mëra, si kur prindi me, me e vladin, apo, a janal bukën a i kur a i sëngon, jo, si janal bukën, e kësë të mëra, pra, dhe zër, një grumbull i madh i cilcive të zotit, nuk ka qenë e mundur me u shfaqë të një krijes e cila nuk, nuk e njef një vej për para prakë e cila është kushtë moralizua jo pra për moralizua emri falës du të me egzistu të shka me të falë shka mi falë asaj pra, shka mi falë Gjibrilit shka mi falë Gjibril? Gjibrilit Gjibrilit është i krijum mësë me bo gjuna hiq, nuk ban gjuna hiq. andaj emrat e Allahu Gjelle Gjellalu u shfaqë në krijimin e njëriut se kule emri e te wab a i cilje pranën pendimin ekstumarab pra të në ruën lezer prej e, rëndësisë lartë është që Allahu Gjelluala e ka kryu njërijun jo për hikmet vogët për hikmet ma cilje është ajo mu shfaq emri ti pro ti e objekti ku shfaq emri Allahut gafur pro vesh njeri është ajo krejtë që ka i dhët o zot falem kum gabu e Allahu Gjelluala e shfaq emri në ti po të fali, e kështë të në radhë. Të nërua dhe që gjithashtu, kam përmendje të arët se prej uh, rëndësisë, emra dhe cizivit Allahu të barë e kivët e ala, është edhe <clears throat> rëtullimi dhe lëvizja e kaderit të Allahu të barë e kivët e ala, në ta shfaqet emra të Allahu të barë e kivët e ala. Pra sikur që shfaqet emri Allahu të njeri, shfaqet edhe në kader, e hidhura dhe E këndatë shmja Pro e shkane pra e këndshme shkan Pro e këndshme pra dhe e hitha Qka, qka argumentojnë Na dhime, e di me e këndatë shmja dhe e hitha Mirë po realisht kjo është lith me katerin Allahu të barëk i vëtë të ala Një prajimrave të Allahu gjeli gjelalu është El qabid dhe el basit Ha? El qabid El basit El qabid të këtë me thonë Ajë cili nuk jep Dhe basit është ajë cili jep shumë Kuj do Allahu si jep, kuj do Allahu i jep Realisht, kur ti e mësën emrin e Allah dhe cilësit e ti, emrat e Allah dhe cilësit e ti Ti realisht e zbërthen me një dosë njërzore, ka dirin e Allah Kur ti kitë mira, thukë subhanë Allah, sa e ka shluet Sa e ka emrin e basit A da dhe allahu dhe Allahu i e busutur rizka, a je shlonë është rriskën për dikat. Alet yash at dikan ka miliona. E ka shtri Allah. Dhe nga ana tjetër ekinë emër tjetër i cili është el qabit. Histja. Shumë yashon diku ila varfëri ekstreme. Dhe ti kur ti mirë çdo diskena, njëri i cili s'ka hiç i ka karas muje etj etj. Është një gjë shumë e dhimbshme. Nga ana tjetër njëri ka ka me lut me fare. Tu ndonë çfar Qëka ndodhë i tash? Nuk e shëron këtë turbulens posë kuptimi e emrave që si të lau. Këti ja ka shlu, këti si ja ka shlu. E pse, vjen e emri tjetër i cili është i dishëm, e diaj. Vjen e emri tjetër, hakim, i urtë, urtësitë më donë me nuk, në vejnë në vetë. Pra dhezër, kuptimi i emrave të lau të bare kjo e tjalla, qëka argumenton? Ta mëson të i kaderin. Kur ki edhe kur ski. Përshimu pyjtja e mad se Allahu ushlon jewidëve para. Sikur ti ta kupton që jemi në Allah. O Zot i madh, i rriskut, s'ka problematik. Pastaj, përcaktori kujt ja ka dhënë? Nuk është te jotja. Ha, ti nëse e beson se ai di, osht i fortë, e zgjedh vet. Pse më uporzi atin? Te barekehu te ala. A më kanë ndihmë dhjetarët? Se problemët e kaderit, të cilat shfaqën tru të njerëzle, pse këti i dha, pse këti si dha, pse këti ja shtroj, këti, këti ja, ja shkurtoj, këti të kush i zgjedh, i zgjedh mësimi i emrave të lau të bareke, uetare. Gjitha është tuk kam përmen djetarët të ndërruar, se kaderit e lau ka qenë ndo njëherë momente caktume edhe problematike e kuina, e pengamberve do të tashojmë edhe një shembull shumë, po pra ka pasë nazar penga mbër dhe shumë penga mbër se nuk e kanë kuptuar ndonjë arkadene, çka po pa bën Allah. Kan thon dietar, çish çisho çkjo, po ka ndodë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi wasalam, Ibrahim alaihi wasalam, Adem alaihi wasalam, derse kupton, çka tuba Allah me këtë kader. Pse e bëni këtë? S'e kupton. Dhe raste të shumta ka. Raste të shumta. Kjo për të tharë se kur kush smunit me ka komplet Qilësin e Allahu të barëk i vëtëala Kur kush nuk e di Në asë një krejës Sa di Allahu E di di kush Kur kush nuk e di Andaj kur kush së në kap Pse boni e boni që ta Por që imo për inga berin se selim Kër ja kanë thijë dham luftën e uhudit Ka që dhurtja arab Malkoj Allahu gazbita jetë Ti skip unë me ton A i falë, a i malkona Ishtin islam o punë e zotit Lej se leke Minel emri shejt Tiski kur gjanë ato Tani ku dërzojt për nga mësram Kader, Allahu Alem Allahu Alem Kuri kanë bëhë për për nga meri Se sellem shumë Qysho kjo, qysho ajo Ka thonë se ti Allah s'ka zbiq pavlja Qëka argumenton kjo? Se nuk e di që shka me ndonë Kaderi Eksu nëra A dhe dhe zërë Mësimi i emra dhe cisimit Allahot Ti ta siguro një loj në ngushlimi Dhe që cimi Se do njëherë ndodhë një jetën tane Dhe njëtën e tjerëve në raportet e tua Ti thu që ka bon, ndodhi tash Që mund që ndodhi në shpesh Luft ratë shumë ta Lufta parë bëtrore, lëfta ditë bëtrore Lufta të shendë në do tash Vra që dë njerë të përshimu Zakonish ba të pytja Si ka mund, si gjitha të fmi mu vra Në të formën mat eger të munshme Pikë pytje ma dhe pa kush, kush, kush, kush duke ka këtë pikë pytje Kajtë e kanë Cili është gjevabi Cili është gjevabi Wallahu alimun hakim. Allahu e di pse ka ndodh kështu. Pra vëzë, ndonë har, s'ka javop. Javobi o Allahu e di. S'e ne zbardhën. Kur del javobi, kur ndodhe për shembull në histori 200 vjeçare, për shembull, ti kur e marr në histori 300 vjeç çka ka kaluar dhe lexon, ti e sheh shumë shpejtin vazan teatër pse ka ndodh. Amba jo kuri më. Amba para se më ukri ciklet i madhësht. Andaj në emra dhe cësitë Allah u të barek i vëtë ala Njeri jo emson shëriatin dhe emson kaderin A njeri jo mes dyjave, mes kader dhe shëriatet Njeri jo mes dyjave, on kadero, on shëriat Dhe gjërat, të cilat janë këtu janë shumë të anjeve do të përmënjë disa për i tëre Dhe aso që ka përmënjë djetar kanë thanë I gjithë univerzi, eksistenza, bota Kade, Në manjur kaderike, pra jo që ka ndohë, pavullënetin tanë Dhe ajo e cila ndodhë me vullnetin tanë e cila është shëriatike E tëra këthejet në katër fjallë të cilat kanë ardhë në Kur'an dhe hadithën për nga berit s.a.v. E të zhita këthejen në fund të emrët Allahu të barëk i vëtjala Cila është ajo? O është emri apo fjallë Allahu të barëk i vëtjala Subhala Allah el Adhim Elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar Djetartë janë pajtu, qka konë kaderë Dhe qakon shëriat, cilët që të katërfjallë O ti ki me pa dishka shumë të bukur E ki me thonë Subhanallah I ma qita, dhe shta ishe ka kryu qëta Dhe gjithë shkat që ditë shme Ti ki me thonë Subhanallah Dhe gjithë mona adaj ka orë në hadithë Kërë që ditë dishka Dhe shmahni dishka ka thonë Subhanallah Gjithashtu njeri ju nuk mundet me dalë për një mejteve I rëthum është me një mejte A i rëthumë dhe zë me një mejte Ajrësh ky Thi, të thih tash është nimet rreth për çarkie. Ti me çetësi tani komodohesh me ajrin Allahu te bareke ve taala. Kjo çka domosdën elhamdullillah. U iki rreth për çark, apo kjo është për elhamdullillah. Shnat kiri rreth për çark, kjo është për elhamdullillah. La ilahe illallah. Nuk ka të adhuruar më miri përveç Allahut. Pra e gjithë ekzistenca vëllazër ka deri edhe sheria tike ka or për moralizufia ala nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahu të vare kjo e tjara Dhe Allahu ekber është për më realizu se Vullneti mëj lartë të cili zbaton Atë qka do në këtë univers është ajsa e ka kryu këta Allahu ekber Lezër nëse merë historien me lezue Kur ta shifë që shkara firavni Që shkara në mrudi Që shkara hamani Që shkara karuni Që shkanra plot tiranë Dhe se kanë mi kulmin e tiranis E që ka dhe shtetet plot Bashkohore të lume, dhe të kalume Në njërë njërë njërës dhe pyru si përshemu A thu, be që kjo Kjo shë shumë përgjë gje thjesht Mare që li histori Normal, Allahu gjele gjele aluhu Nësojnë në në temë Se Allahu nuk e realizon E rënjën e një zulum Me të prum Deri sa njërës të këpu të njërës A se që ki zulum bje Kona ta thonë, që ki zulum, s'ka, po që ki Përshemë, faraunin Allah e kardzu, kur? E dini kur e kardzu faraunin e Musës Me Musaj që akon Kër i ka morë Musaj Biti Israelit Kan hik Kan dalë para detit Tani e vëzër deti për para Farauni me ketu shtrim për mas Tani Qka thamë, biti Israelit? In nale mudrakum Na jena nuk thamë kanë me nazan Po tha, dzantjena Pse? Përshemë Pra para në ti e para detit Dhe masë e ki ushtri Ku hik I nga le mu drakun Nga e na të zam Qa tha Musa alim sallatë sallatë Kella Kurse si Ta një dhezër kjo kurse si Me këshirë me, po, me logika Po e këthej me logika A jenë vejt Deti për para Këne mjitna Këne ushtri jam Zë ka, ka, ka ki me hi Musa bi thot Jo jo Kella In në ma i rabbi Me mua zotë jem Kua zotë jotë me të jem Proveze realisht nëse ti hinë skejnë Qëka ndonë është këputje e ketë Ta mundësive logike Me pështuë Atarë qëka i tha Allahu Gjelua Fe au hajna ila musa I shpallëm që aty musës Mere shkopin Mëshoj detit Qelët detit Kjo është Pro Allahu Gjelalu E ta një vëzër çiki çkera çka realizohet Allahu akbar Allahu është më lart. Por kët existence auzë sheria tik edhe universike ku kthehet subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah Allahu akbar. Ona jeri është i rrethuar me kët dhikr. Pse? Se on qadar on jeri. On qadar on shlyet. Këto do të sejbur kët njëloj uh, ë çellet të temës të cilën neve do ta diskutojmë në Në këto, në këto vargë të ligjaratave uh, Thot i bën këjim El Gjozi e tani do të citojmë Tani do të citojmë Tani kjo ketë qka e rthash dhe zër O shket kjo qka, qka do të citojmë Pra e rrëm lakësu me fjallë të tona Tani do të citojmë nga se thash Emra dhe që cita Allahot Duhet citat O qka dhe më në cita dhe zër Dupika ka than Shkren për shkone ka than qështu Tëse Tema për tëse si më përflasë më shumë më dhe unë që na do folë vetëm për ninjerë të më tashom edhe jena jena të diskutojmë në tema të cilat edhe me gabu funi funit funi funit s'kanë një krim të madh e këna gabu çati pari këtu më gabu u shumë më vëmë sa Allahu dhe el-jalalu ka fol vet për veten nëse me folë për vetë ka lanë kërkanë më fol për këtë vet ka fol për për veten Kur'an andaj të folurit për Allahun është librave më të mëdha të cilat ekzistojnë. Prandaj duhet që ne këta të përkuvizojmë me me citate. Ë uh, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni në Miftah al-Dar al-Sa'adah, "Fë inna al-'ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashrafu al-'ulumi al-itlaq." Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, "Ilmi diya para Allahun dhe emrat e tij dhe cilësitë e tij është ilmi ma ilah" Absolut Ska il matë madhë Se sa me ditë për Allahun E në dhe si si të ti Ska il matë madhë Ua hua matë lupën li nefësihi Muradun li dhe ti Thot Ky kë ilm kërkohet në vetë veti Dhe mësohet në vetë veti Që të më në mësohet vetë veti? Por shemë Allah u të barë këve tala dhe zër Dë një herë e banë Dhe që ka qëllim Dhe që ka vesile Pra ka mjetë dhe çollime. Shum gjerë janë mjete, e shumë gjerët janë çollime apo. Emra, thatë si i të Allahut janë çollime. Pra ti më di se Allahu e ka emrin Allah, Rahman, Rahim, Ghafur, Selam. Kjo çollim veten. Çollim veten. Allahu do ti ta dish se Allahu e ka emrin Allah, Rahman, e do të ta dish mose i shignoran Në këtë aspekt, anëtarë të banqaimës jozië, se kjo është ilmi më i madh dhe kërkohet vetvetiu, kërkohet vetvetiu. Thot në libr tjetër në Salawiqul Mursala, thosht: Nuk ka jetë për zemrat dhe as qnaci dhe as rehati dhe as gzim, dhe as siguri dhe as qetësi, vetëm kur ta din zemrat Kushe zotit të në Nuk ra ato, nuk qëtësot Së ka kënë atësi Së mundet mu kanë e mbrojtur Dërsa të dhije kanë e ko zot Kushe ka kriju këtë zemër Komplekti, kushe ka kriju Dhe kanë e ko adhurus Pro, kanë e adhuron ti I adhurumi o të cilja U e fatira hebi esmei hi U e sifatihi u e fali hi Dhe deri sa të dhije Qfar emra ka I adhurumi Cilat janë cilësit e ti Dhe që fara i ka prej veprave Pro zemra vezer Japit qka dush Dersa tja jepsh Emrin Allah Cisit e ti Emrat e ti Veprat e ti Ti amsoj shmir Vetëm që atar ka muqecue A në që i shikon njerëzi Krejt vepra që ka i bon vezer Jam për muqecu Droga për muqecu Rakia për muqecu Zinoja për muqecu Krejt ar gëtimën që ka i bonja Që ka i shpikin Lojrat të ndryshme Për që ka i bon vezer me dal pësikleti që ka ja, ja ban jetëa pa Allahun me mbullu me e këto e thëti më ka imi kote ki në shpras i dusin në shpras Andai, ekipo, moment, amir, a nda e kipa në një moment këtë jam mirsh i këtë jetë azopi minja e kipa ati rakijjis pak më jamur rakijen a i ka qef në stop tapije pëse se i këtë azopi a nda dhe kushkën livra ata qështu e përmendit e mora një got dal pësikleti I shkujta do fjalë poezije romantike, dalë pësikleti Apo, krejt dhe zë shka kjo E ngova një muzikë për çka? Dalë pësikleti Pro jetë e ranë, e pita një Ha? Një cigare Apo, të është i dhënohë, dikush me kru haram E muave tjetër Për çka e pivle zër? Me dalë pësikleti Thot i mënkajime lëgjëzije Ska, këtë kije. e kije Gabi me kimur E çka dhët me konsumu? Emri i tij është Allahu te bareku ve teala. Pondrice, a do? Pasaj vazhdon të thot: "Ua yakunu ahabbu ilayha mimma siha." Jo vetë çkaç. Ma si ta mësoje kush është Allahu, cilat janë ato cilësitë e tij, me dash mos shumë di së gjithë çka. Në kitabën e logon e vendos. A është Allahu më dhashë se ti se gruaja jote, djalë jote, vladë jote, çika jote, bavajë jote, kari jote, spiajë jote, pasuria jote, çka i do ti? A ah, është Allahu ku hi Allahu te ti? Emri i ti. لكي كافوني ديكونا اميدس اتبار يتا يोटे ود لومتوريا يोटेن وارت ذيلن راند نكي زوتين تان تبارك وتعالى ثات شيخ الاسلام ابن تيميه دوكه فول پر رندسين ا مسمي تيمرا ود تصيبت الله تبارك وتعالى ثات من كان في قلبه ادنى حياه وطلب للعلم او نهمه في العباده يكون البحث ان هذا الباب سوى لانه ومعرفه الحق فيه اكبر مقاصده واعظم مطالبه Thot në me, me gjmua, volimi 5 Thot, kush do që në zemrën e ti ka minimumin e jetës Pro kush do që në zemrën i punon Mas pak ti që është e munshme Dhe që ilmine kërkon me mas pak ti dozë Dhe ka uri për adhurim Thot, hullumtimi i kësaj teme Cilcive dhe emrave të lau dhe pyjtja për këto tema, dhe njohja e dëvërtetës në këto tema, do tjetë qëlimi mëj lartë i ti, dhe synimi mëj kërkuar i ti. Në thoshe e khusamë të imi e. Kusht do që zemra pak i punon, tani nga muna me e vërdetë sa nga punon zemra. Thot, mukon që i punon zemra, pyjtjet më të shumë të që kam i bo, hullumtimët më të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shum Çka vjen se njerzit? Po çka pyesin njerzit? Çka ju intereson njerzit? Andajti inshallah se njerzit në çfarë gafleti jetojnë. Ka njëri vallallai, këtejten e ka thu, ku shkoi filani, më kanë rrit filani. Mizon ti subhanallahu këtë energji, më harxhu, më msku qushallahu. Çfarëim la ka, çfarë e pra ka. Ka njerëz që nuk stop pit për shkakun, po ni, po ni fush. E ardhnë energjinë nga ty. Fosh e kujsam dhe mbiqonçi zemrën pak e kot xhall, pak e kot xhall qrete mundi na jap me me mësuper email et siit allah tabaraka w taala thë shejkhu sam timi gjithashtu në volumin e 5 mëxmu el fatallah thad wa laysat in nufusu sahihatu la shay'in ashwaq minha ila ma'rifati hadha al amr thad spielt das schnosch des ganz muje nuk ka ndishka që i marr malli më shumë se sa më e njoh të kët punë më njoh të allah por keni pognie rëzë gjithçka çka do çka do Në varësi se e do, e mërë mali Pra mali është i litë, se e do Edhe sënri pa diçka, se e do Pra mali ësënri pa ta E të mërë mali me pa E kështë u mëra Thotë, shekullu sa mutimije Ajshka e ka shpirtin e shnosh Pra sështë i smut Seni mas shumëti që e mërë mali Medit është Allah u Gjeli Gjelalo Tani, në mujna me, me bërë një logaritë vogërë në, në këtë meselë Thotë i bënkaj me djozije në, në mederi Gjuseli King pana qadri el ma'rifati yekunu ta'zimu rabb ta'ala fi el qalbi wa a'rafu el nas beh ashaduhum lehu ta'ziman wa ijlanashtu pra rancy se ksa tema os sadi ibn qayimi chat sanire ni'f allahun chat ma'dman pra sanef ninire zotin chat ma'dman andai var dikut kur i thu ka than allahu edeni chat i thu ka than allahu nioni zbrat komplet meçenjen ati dhe nshtroot dhe të thot punë më. Hajde e vazhdo ne ku kem. Pse? Se ki se një furkushat telefon, kathan Allah. Ana lazat tudiban kayma juziyya. Ma'arimi me Allahu është i vart për njohjen e Allahut te barekatu taala. Allah i tyesha se pejgamberi s.a.s. u ka tut më shumë te Allahut. Pse? Se ka than unë më shumë te njoh Allahun xhelalul. Apo unë më shumë te njoh Allahun te barekatu taala. Jeda shtu thot tudiban kayma juziyin sawa'i kull mursala. Titat është e pamundur që mendjet njërzore pro njeri me menen e vetë që ta njef Allahun dhe ta kap këtë meselen detale pro mendja vlezër së mundet me kap emre dhe cësitë Allahu të barë kjo të talë pra duhet Allahu me na pru tekst pianës ti me kuptuna kusha Allahu vetë se ne kuptun andaj prej rahmetit e Allahu të mëshirëshëm është që i ka qupe nga mbert me na njoftu Me Allah Për po, pe rahmeti tështë që Allah I ka qu për nga mërë Shkë ka zdoj kushja mune Pse se ti me mene kursën e mërë vash Ti me mene kursën e mërë vash Thot i për nga im El Gjauzije Thot Dhe e krejt thirja për nga mërë Dhe a i ka e thirja se për nga mërë Ka qenë me njoft Taduruari I cili është Allah u te bare kjo e tala Me emra dhe cilësit e ti Dhe veprat e ti Nga se, kjo pjesë shumë nëzit Aqë sa njeri ju e njëfë Allah unë të bare kjo e tjala Kretë kuptimi mesajit pengamberik ndërtojnë bita Pëndër u alëzve Pengamberisëm ka arë me shpalje, pizotit Qish me kuptu një njeri kërthoje ka than pengamberisë e sellem Se që kjo në shumë e male Së ndelë kërkush se për të kësaj fjalije As hoqë, as djetarë, as filozofë, as shkenstarë, as kërkush e qëtë qëtë Për nga me sëmë, maja e fjallëve Kjo në varët, që ish, që shme kuptu në atyri në për në për në sëmë Se njefti atë qëka e ka quket E kuptuve? Po se njefti Allahun i qënë e ka qu për nga merin E nga mesam, didishka, kadar, që kurë thoi për në sëmë të di shka, nuk ka dalë që ka thonë për në për në sëmë Andër dhe zërti e shekë këtu, tu ka dë dhere, që të da përshokni se Shekhu Zemë të imi e, e përmenjën se edhe pengambert në njohin e Allah si janë kitë njësoj ato e njohin përgjithsi ndërsa në detale ka pengambert si di për Allah unë ma shumë se sa një tjetër andaj Muhammed e se selle mësht ajë cili di ma shumë ti për Allah unë të bareke vëtale thot Shekhu Islam i në te imi në minhegjus sunë thot njeri ju e gjenë në zemrën e ti me përmendjen e Allah dhe përm dhe përmenja në të mirave të ti dhe adhurimi të Allahu të barëk i vëtjala për e knacis të cilën s'ka mundësi me gjetë në asë gjëtë tjetar no, tani emrat e Allahu t'janë t'lithë të edhe për knacinë, vetë knacija ajo që ka gjindët në adhurimi në Allahu dhe njohi në Allahu së në gjenë kërkun hiqë kërkun andaj t'je shabë lezër se gjdo lezet dhe knacinë të si nja ka mundësua Allahu me shënjur obi, ja ka ba me vak Caktum shpejt sosit Mere këtu pimat madhës dërte majë vogle Të e shajtë që gjësen ushimi, pia, qiftzimi, shëtitjet, arktimet, zbavitjet, moabete Kito e kanë ni e shajtë që u gërditë dhe kjo, u neveritë dhe kjo Spas ka knatsi e dhe kjo Tho që i khluzëm të imi e, është nja hit në allot ajo, në kreatësi Njohja dhe i dhe adhurimi Allahu të barak i vëtala Andaj të i gjenë pengamberet Se dhe mas i ndrojnë jet Që ka bojnë, falën Apo? Thot pengamberet e salam I um falën me pengamberet një sra dhe me arach Pse i një falën Se lidhja me Allah Ska fun Lidhja me Allah, ska fun Kënacija me Allah nuk ka fun Andaj të që i kërësëm të i mje Se njeri ju nuk mundët me gjithë uh, Në diska tjetër ata që ka e qenë në Adhurimin Allahu Tebareke Vëtjala Tani dhe të përmini një fjallë të Ibn Kajim e Gjozijes për me kuptu Ndje shmërin E emra dhe të cive të Allahu Tebareke Vëtjala Për shemë për e emra dhe së di ka përmeni Për ingamberi së sellem Në do të shpegojnë në detalisht Ka than, inë Allah e gjemilun Juhibbul gjemal Allahu është i bukur Emëri Allahut Ajo është i bukur E dom bukur sa ka thon pejgamberi shalom kur apo të fol për Kibrin do të thonë sahabe ka the një rasul allah ti fol le për Kibrin po unë kam çeh më vesh mir pa jo kjo allah ka çeh më vesh mir se është i bukur o keu s'është kibër tani ibn kain me xhezije kur fol për kët meselë çka thotë thotë ne me dalu fvai idha kanat mushahadatu makhluqin yawma ukhriju alayhin istaghraqat ihsasun naadirati faqat'na aydiyahunna wama sha'rna Vëma shë arë në fekejfe bilhali jo më në mezid Ta nje e lidi bën kaimi për me kuptu ma afor më në shemi Thot A e dini Jusufin kër e kanë zera jo gruja e princit paratinve gravet tjera E kemi përme Por a jo gruja që ka ju shlu më dashuri Jusufit E akuzun gra tjera se ti devjove A ja u boni një kurth Im ledhi kejt Ja u dha dopem Dhe ja u dha ka një thikë afor Dhe ishte dhoma e, e madhe Dhe i tha Jusufit dil, ka përsepak Të të qofin Ata të e kshirë Jusufin, molat ndorë I prejshin dur të tëne Thati përnë ka i mellonzije Nëse shikimin në një krijes Jusufit, ale i salatu sëlam Ditën kur ja unëzeri gruaja Grave tjera Atë shumë U mahnitën Në bukurin e ati Jusufit, ale i salatu sëlam I prejnë dur të, të tëne duke mos e ndjejë që ka po bajnë parëm do dhe zë me thikë jo me me, me diçka të limusht me thikë të e pa Jusufi gra atë dhe tharë ky nukon njeri ky nukon me lek e thot i mënkaj i melgjëzije tani kjo është sa për me shëmbullije thotë parëm dojë Allah unë gjelën gjelën parëm dojë të ashtë a Jusufi në kërë e kam po ato gra shkojdojra Apo përshemë njerë dhe ju ndohë, përshemë kërë është shovë një gjithë një fëtirtë mirë aynë bëja njerë Andërë të adhë ibn Qajim e l-Gewzijë qëka me ndonë për Allahën tebareke wa ta'ra Në medar i gjusë salikinë të adhë ibn Qajim e l-Gewzijë Men arafë Allahë e habëhu wa la qadri ma'rifëtihi bihë wa e khafëhu wa rajahu wa tawakkele alejhë Qëshë njefë Allahën edo qëtë sa e njef Shikos e lezër, të dashuria këtu njerëzit hinë lukave Edhe unë e do të duë Allah Në ke muhabet i sufivo, i dërvishave Kejt e dojnë qështu Allah Thati mënkaj me gjuzije Njeri e do Allahun qësë e njef Dashuri reale Dashuri reale I tutët ati, shpreson të aj, mbështetet të aj, pendohet të aj Nuk e ndonë gjuhën dhe përment ata E mërmali mu taku me Allahun Tërprojët prej ti e lartësona ta E madrona ta Sa e njefa ta Apo Kjo dhe me shemë bujtë shumë Ti me të adhon Ti me të adhon Një leckë, një guri Edhe Mas Dë minutave, mas një minutit Me të adhon një gru më laltantë Reagimi jotë Karështë i këtyne dë fenomenet Andryshona jo Danieli Altancën askena shumë takim me Altanin, kena buën më parë, apo. Jonë me Titon ti do, do letra të fletorës, aty më kon, më kon hiç më majosh, kriem i mirë, po nuk është, nuk është sigur vlera më me, me tholla. Edhe ti me të ard dikush të je një, po mën vlerën e asaj parë, edhe me dallandor. Ragimiot jo tash disoj. Ha tu ka dash sa se edhe kur ta marë Markadale. Pse? Letërit e kujtu këta Kjo kushton E ta një vëzërthot i mënkaj me gjëzije Allahun e do njëri Sa e njëf Andaj mësimi i emra dhe citsive të Allahot Qaliman me eda është ta Andaj njërzit edhe pengamberin Se zëllem për nga gjehli tëre Pas taj edhe nuk e madrojnë Se se njofin kusha Ata nuk e di se pengamberin se zëllem Ka arë për të mirën e tëre Ka arë për të mirën e tëre Thot i ban, tha që i khulli islam Ibnë të imi e në me gjmu e lëfetave Thoth pengamberët dhe të dërguarit E njohin Allahun me shpalje Me njohuri të dërguarit Do pengamberët dhe të dërguarit Qyshe njohin Allahun me shpalje Dhe adhurojnë Allahun me adhurim I cili është i denjë për Allahun gjelil gjelalu Tani kje shpreja shumën dhe në tërsa Bi hasebi ma menahahum Allahu Teala Ve hum dërajatun fidelik Në vërsi sa ju ka dhonë Allahu piksa njohje Dhe ata janë deregje deregje Gjetë mesejle Panemroni blëzër Asje rëndësish me është Me njoftë Allahu Ema dhe së sitë ti Allahu Kure ka dosh një pengamber ma shumë Ja ka ka dhudu e emra ma shumë Ajë kuptu sa, sa janë rëndësish me kjo? Allahu nuk ja ka dhudu A dhejmit Qka i ka ka dhudu Muhammed e së sellim Ka di shka Madhje Musaj Alej salatë të seramë Ka shku të e Khidri Qe i ka thënë Khidri mfon, Musa, Allah, Më fun Ka thënë o Musa Ti të ka mësu Allah Dishka shka së më kamësu mua A po Edhepse Musa jo kënë Majnari Po qatë pjesë tuk e ka di Andaj thë qe i kurësëm të, të, të imi Edhe pengamert janë Deregje, deregje Ma di e pengamert se Në ka ka dhunë hadith Sa i Bukhari Se Ditën e kiametit Para se me nisë logaria Njerëzit kanë më konë Qe si sikleti veç me thënë Ani Ku do koft, veç thing a be rasulullah bi says that Allahu mifrymzon mi, mi shpall disa fjal me falendëru ata tash si di Për më tepër ditën e kıyametit Allahu Jellaluhu ya shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam disa fjal për me falendëru me çato fjal Allahun ai thot pejgamber tash si di tash nuk i di ata ç'argumenton kjo lëzar Se edhe në Quran, edhe në hadith Edhe kitë pengamber Kao diqka, qka se dim Vjen një vakët e mësojnë Pra emra dhe qësitë Allah u gjenit gjelal Andëth që i këllusam të imi e dhët Emra dhe Allah, qësitë Allah nuk janë në thenan Që dhe përmeju në atë hadithi i pengamberi së sellim Se Allah i kanë në thenan emra Tho që i këllusam të imi e se kjo nuk ka për cëllim veç në thenan Po ku shimson në thenan, hinë gjennet A Allah u ka edhe emra tjithë E tash që sa të, të pse s'ta i ka kallzuq se s'duhet? Nuk duhet. Tim pula jema. Atëso, sikur ti kur kidheni performance, teni mjet i caktuar, dikush ta ka dhënë heshtur. S'duhet ti kjo hiç. Kjo është sa për shembull, shembull Allahut është më më i lartë. Faqihul Islamu Taymi në Majmoul Fatawa, volumi 7, duke folur për imanin dhe emrat e sicit Allahu te bareke ve taala thotë: Ku sheh emrat e sicit Allahut dhe beson në to, dhe beson në atë. Imani ti është më i plotë sa ai i djalit i cili nuk i njeh këto emra. Por një njeri i cili njeh emrat e Xhitit Allah. Nuk është si një imani cili se i imani i cili së njeh Allah. Nuk i ditë. Pasaj ato çeh krucë santimi e. I Ose i njeh disa prej tyre. Por kani kush i ditë disa, e disa si di. Por gjithmonë që njeriu e shton njohurinë për emrat e Xhitit Allahut dhe faktet e tij, imani i ti është më i plotë se sa aj i cili si ka ditë apo gjendja e ti para se mi ditë pra dhezër një njëri e njëfë një emër ma shumë sa Allah ma shumë se sa e, një njëri tjetër për Allahun kjo më i plotë një man e kuptohë qashë është më rëndësish pra kitë i mani ku a i ndërtum në emra dhe që si të Allahun të bareke vëtala thot i bënë kajim el gjozina bedai u el fawajt thot ilmi Për Allahëm dhe cicit e ti është bazë e gjdo elme Këto citatët fundit Se do t'i përmendim E lejnë Allahu të barë e kjo vëtjala Një është Ibn Kajimit Dhe një është Shekhu Samutimies Argumentojnë për rëndësine Madhë që e ka kjo, kjo tem Thot Ibn Kajimit Gjëzije Gjdo elmë, gjdo shkenj, gjdo dhije Bazë e ka me njoftë Allahëm Po se njoftë Allahëm Së mund është me ditë ata Thotë Fë inël ma'lumat të siwa imma entëkune khalqan lehu teala au emra Sepse gjdo dhije është dylloj Ose është krijim, ose është shediat Pra vëzër, na që të mbojë, që kaj në të jetu Nësa gjerra da nësejnë O krijim materje Materje, anë këtë që kënë start, mirë me materje Me studimin e materjes që Liza, Protone, Neutrone, e ka nda me tërme caktume, për me e ditë se kjo ka qasë shumë përbërjet madhe, që Liza e kështë të më radhë, për qëfar me e ka dhu? Se materja o shumë në nësishme. E materja në kur anë që ishquhet, halkë, kryim, aja ka kryu, ujnë, pikën e ujnë, kështë ka kryu, Allah o të varë e këtërë. Thotipën ka imi, ilmi ose o për kryimin, ose për urdrin, burimi i kriimit dhe i urdrit është nga emra dhe tisit Allah të barë kjo e tala Probezër, që këtë uj muë, tyje njerëzit kafshet, shpendet ujrat, tokat, bimet djelin, hanë janë kriesa, po, janë kriesa këto kriesa, kur ti studion a dush mu këthite një pike funit për me e gjithë fillon Kur duj mëmor pim fillim të rivoll që më mujt më sodiu. Se ti nëse ti i pat një fotografi e toptume se në studionti ata. Ja Kur ti e hap të pluthët e tash, tash më më më na me, me, me këshyr diku. Tani pika e fundit ku është krijimi te emri i Zotit Allah. Pra cili vull nga të nxjerr kët ujë në ekzistenc? Vullëti e Zotit. E tani a ki mundi të më studio këta duke përjashtuar Allahun? Me von po. Unë e studioj ujnë, nuk u um m'intereson kështë e ka krijuën Ajde, studioj A në tjë e shkënësa, në no stop E nëzirë një konklusë, një tezë, pas taj e, e elaboron Ek së me ratë, në vëzhdimë si është, në cikletin e Qfarë? Vërtetimit, rëvuzimit, vërtetimit, rëvuzimit, promëve pëse? Se ju mungon në bazamenti, fill dhe starë Së hajtë që ditë, qështë e ka kombinu, kushtë e ka kombinu kështu? Aje shësi ka një kombinim të hatashëv Me zemrës dhe mëlqijës dhe eshtrave dhe dorës dhe nervave Se si këto funksionoj Mirë po aje e përjaçton burimin Ha? Qile burimin? Allahu te bareke vë të adë A ka mundëci ki me artë një ilm? Së ka mundëci A në dhe dhe që i këllë islam i bën kajim El Gjozije Se gjdo gjë është e lidhur me emra dhe qësit E Allahu te bareke vë të adë Dhe thot që i khulislamu të e mija Dhe me këta e përfundojna në këtë ligërat Ese kjo tema shumë e madhe dhe zërë Thot që i khulislamu të e mija në shërh El Asbahaniye Thot El ilmu l'a'la Hu el ilmu billahi nëfsi Ilmi maj madh Njohja maj madh është me dit Për Allahun Së kohë më naltë se me dit për Allahun të barak e vëtjala I cili në vetë vetën e ti është eksistenca më e lartë Ra eksistenca më e malë qële është Allah eksistenca më e malë na tham e përja shtum pirendit me folë për eksistencen përshkak se na nuk e diskutojnë na këtë pun e lamë për ateizmin në funë për të fara s'yje se na nuk e shovë më këta tem diskutimit pos për ata qëka e nësmu pos për ata qëka e që nësmu eksistenca më e larë qële është eksistenca Allah u të barë e kjo e tjala pas e thot Shekhu l-Islam, imnu të imi e Fe innehu subhanahu Fe nefsi hi ghaniun an kulli masiva Allahu gjelle gjelalu Në vedvejtën e ti është i pavarur Pre krit gjarave Ska nevoj Allahu për kërkam Dhe gjdo send është e vartë Për Allahu të barak e vëtjara Kështë gjirë aporti Allahu s'ka nevoj për kur gjon A gjithë shka ka nevoj për Allahu Pse? Se eksistencen e këtë martë Për eksistencës tina Pro njeri shmënët më shkëputë Për e nevojës për Allahum Pse? Se egzistenca jotët Gjithë shka jutë, e jotët Ja është e lidhë për atë Ajtë ka kriju tije Shmun është me dalë për ati Qka, qka kriju Pse ajko sekretët? A në njeri përgjemo Vdekje E shetë që Egzistenca e ti ju ka në varë për Allahum Të bare kjo të ale A ka mund që njeri me nalë Si kur mos tishtë e egzistenca e njeri ju E varë për Allahum Kish me nalë vdekje Me thonë ta, jo, ta Së mundësh, është e vartë për Për Allahun të, kur do ajë Andaj vdekëm se kanë në Allahu Gjellal Të mjegullume Zashofmi Te emra të cizitë Allahu të barë El muhi, el mumit Ajë cili je pjetë dhe merjetë Dhe një grumbull i madhë Dhe i cizive të Allahu Gjellal Funksion, funksionon Në ata qka njeri se mërvash Shë më thotë, subhanë Allah i ladhim Njanin Allahu e kalan, ditë qinë vjetë Hajë mosën e ma veta dhe kalan, Allahu Diku që ja mërë Allah u fëmijën Në lullën e erinis Tho Shka ndodhjit është Pse e banë që ta Allah Allah e banë për me meditu A mediton ti ajo ja Pune jo tja A e banë me meditu Cila meditimi Une e, e japë eksistencen Une e marë Astë kumë vetë kërta kumë dhonë Astë nuk dvesë Kërta marë Andaj të që e kërës e më të imije Allah u s'ka nevoj për kërkan A ketë qka egziston, kanë nevoj për Allahun të barek e vëtë ala. A dhe të shekhu lë islamu të imi e, se Allahun të barek e vëtë ala, është aj i cili nuk që të cojot nefsi dhe e risa të përfundojët Allahun të barek e vëtë ala. Pro, intuita, ajo lëvizja e njeri, atë shumë ka me parashtru pytje, atë shumë ka me parashtru kërkesa, atë shumë ka me parashtru Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi ajo? Pse kështu? Pse ashtu? Sot i pandemia që to s'kanimunal derisa njëri t'mënie të Allahut. S'nala. Andaj ti isha zënieri, gjithmonë kani pse? Pse? Dhe kjo vëdershifet më mirë te fëmia. Edhe me këta e përfundojnë. Keni pa fëmij odhëzat. Për shemund ndodhi diçka, ta bën një pyetje. Pastaj ti kujaj përgjigjen e thotë, e çat përgjigjen tonë thotë, e pse kjo? E ti kujaj përgjigjen e dytë, ai thotë, e pse ç'kjo? Me e lanë, me e lanë, fëmijën, a i në gjdo përgjitë të apandit pëse? Edhe ti i thua shu i mo. Ti duesh me nga, si në nëdoj, im për shu i mo. Sezë, unë s'kam gjëvabë, për së gjëvabë. E cilë e gjëvabë i gjdo pëseje? Tho që i khulli islamu të i mija, hëtta jenë tehijel ilmu ila Allahi të barëkeva të ala, deri sa të ndalët ilmi, تعالى الله تبارك وتعالى. السلام بالله سبحانه وتعالى. جزوتي وجل جلاد نمدصن ميمسو امره ذات سيته الله تبارك وتعالى. اللهم صل الله جل جلاب ميتونن هينا كبتيمهت امره ذات سيته الله تبارك وتعالى. السلام بالله جل جلاد تش الله جل جلاد نالتسون ود نايب سكسس ن شفيقيمين هكتره امره ذات سيته الله تبارك وتعالى. السلام بالله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى نايب برونديم تمير نمدصن الله تبارك وتعالى ميتو سي مسلمانه وبديك سي مسلمانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.